بسم الله الرحیم کتاب العتق دی انوان کی یو دماغ کی سرابت دیم درینوان مختصره و زاهد او دریم د بعضو اصطلاحات و معرفت شروست بیا مشکلات نازی او سلو رم اقدار دا, ابوابو دا ابوابو کتاب الیتق کی او پینزم دا دا ابوابو تفسیر محکی مح کتابو دا تیبو, دا تیبو, دا تیبو دا کتاب الیتق تے نیدوڑو دیوول سمنا ثبتا و ازالہ ازالہ کیلے او دیشان سرچه تب کی اضاله دا مرض جسمانی کی کی آئی تق کی اضاله دا مرض باطنی کی زکا غلامی دا یو مرض د یعنی دا وجه انسان کی زعفی دید زاہری بدن کی چه مرضی و بدن تا زعفی مدی کمی او مانوی زعفی کله ای تقرش نو ولامي ختم شزاير شو قوت حاصل وشو له څنګه چې جسماني مرز ختم شي بدن تقوت حاصل شي ایزالای زل کی د مناسبت شو الماتلته کی ازاله د مرزي ظاهري وا او جسماني وا او د دې ازاله د مرزي باطني او دا حيث قامت بمعنى دا إثبات القوة بإزالة الرقية إثبات القوة بإزالة الرقية إنسان كما رقية غلامية لغير ذلك دلنج بس كما قوات حصير شغيل طريق قويت هذه غبارة مختصرة وزاعة داسة او الله پاک انسان په د خپل عبادت د پارا چې د الله عبادت نکوي او د الله سره دوشمنی کوي نو الله پاک کوې دران د ستر تاسو jihad کوي مخ ته قومونو باندې باندې راتل او دی وختونو کې دنیوي عذاب د کافرو د پارا jihad ته جهاد کې چکما کافرانو پر جنه مړو شو خملشو حکم چې غريبدار شي نو دا هو واره کې په شريعت کې امير د جهاد دا له وسو اختیاراته حواله شو دي کومناسبه غني دغې قتل دي او کومناسبه غني دهغه د پیډیا غيستل <سؤال> د پیډریتی والی او کوم مناسب وګڼي دا غي اسی پری خودره مس پریری او کوم مناسب وګڼي دا واه ولا او کول نو غلام دي کی نو زائر خبره ده چې د قتل او د قواله کې اگر ځندې پری خودل چې غلامي دا یوخه اقدام دي خو په اگر جی غلامی اغنه نکم چیر اسلام نمخ کی و کافرو بغلامان سو ظلمون کول <سؤال> فی اسلام کی غلامان و احکام نو نو نوس و ظلم نکی زیعتی با نکی لین دام علم شا چی ایبتداعاً مسلمان غلام نشکر جی انت ان ګزی شوی چې دا ان ان چې غلام ګي دا به کاپ غلام ګ نوغا چې غلامان غباره کی احکام را غلی دي د سره د خصه لوک ته خرجون دغوره تو ارام خوراک کاک انتیظام د پای کې دا تر جوبات هم په شرید ک چې تا غلامان ازاد د دغ دهو په حوالهبانندديلی کتاب کې مستنی په. دا غیث ابواب و ذکرلی کتاب لیتاو دریم خبرن بعض اصطلاحات جاوزمه وستا صبحی ترازی چنل پازی یو لفظ دعبت ده دریم و قبله کی درهم اللفظ داريقية داري مقابلة كحرية رزي او درهم اللفظ داري مكاتب داري داري مقابلة كحرية رزي او بلا مدبر داري, مدبر داري او بل امی والد فاز دیدی، لیکی از دکول پکار دیدی انسان منی خبت رسی. آبن غلام توی، آم اوینزی توی، زنان و سطال اخصادی. او رقیت، اغا چې دا د کوفر کفر پا گو جبانی انسان پولیون خرید. د بل په غلامۍ کې واقع دي چې مليق شوی انسان ته سبب د کوپر د ابتدا او وروسته خو بیا نه وي ابتدا انسان می دا یو نحس دمر دی واشکره لري حدا پوری چدي اگر کې انسان مسلمان شوی او مخاطب او غلام توي چې مالک او سماملو کې یو خاص مقدار او خاص وزن چې کدا دي راوړو مستوى ازادي او مدبر اولم دوی چې مولا ورته وي زماره باندې پسپتا ازادي د یو کمداري چې دغه مدبر د دم مولا باندې پسپتا ازادي دغه سوله سوله او او می ولادان دا, دا اغوین دی جو مالک پر سوریہ ګرځولې او مالک نه بچی شي او دا وکړي مالک کې دا زمانه پیراشپتا سراشدريې قسم لري یو آلات之 بغیر داوی د ثبتی او دویم 16 25 رثثی یو درې متوسطت ته چې داوی ته به ضرورت نشته په نبی کولو نه کېږي وغیر د لیان دا کتابو نکاح دی الله ام ولدا چې مالک دغه دی مجیداو چې د زمانه دی دا یو حکومتدار دی مالک دمر نفس پا ازادي څنګه چې مدبر یا مدبر ازادي الله الله او حریهت داهو بوتي چا لفاظ انسان تور کړي او چې کلا په کتابه نه به خ مضبوطي دا ګمېږي نه شوالس ابوابه مسلم ذکر کړي کتابه لي تبي قول بابه بابن بالمکاتب باب دې په بيان د مخاطب کیو ادي چدا کی بازه کتابه تا بي بازه کتابت 15 فیاجد او يموت بیا شي دا ادا د ما بقیا نه یا مرش دې حکم سره چې کله یو کدیو شو ترسو پوری چې د خپل بدرې کتابت ټول نهی ادا کړي نو دېبا مخاطب وی رساله احادیث کی رضی ما بقیا من کتابتی درحب 40 رسدیات کی باب رضی اودین د تامو لمیږي چې مخاطب سمرا به دار ادا کړی په هغه میں دار بازیاو سمره نه ادا او دغه د میراث واره کې ونه خبره دا او د حق واره کې خبر راغل بغیر ظاهرون ابادی ای موی سدان نه وله دک ابراہیمی نه خیری رحمه الله او غیر شو چه مکاتبا سمر بادری کتابت داکڑای نو پاغم اخدار بازادیو چه کمپاتی نو پاغی ببندی او بازی حنابیل داوی چه در اربای اداکڑیوی نو دے ازادی کی کنا دینا کمون بیانا ازادی خو جمهورم داوی کم حدیث کی رغل یو تا کام پادوا نیوی ابدی ترسو پوری کتاب بدری کتاب ټول اداګلې نه دا حدیثه یو مناسبه توجیه راشي د ګنګوهره مهونه په خپل باندې ان وای کم یو اوت چه شو پسل <سؤال> او قیبان دی ټولی اداکی پلس او قیه پادری بیاوت یو اوپیه دیندا سلویخ درحمه او کم اوت چه مو قاتب شپسل دینارا تور اور کلی کی لس دنانیر پادری بیاوت مار کله کم پاتی دی باباجه سر خور کښو خا اوېسلمر ځي چېمونږتهرسو الله ص دډ سرلم پر معلو اکان نه کله چې وې دااکونه وي سرزپاره مقاته به مقاه فکان د وري مقاب سره هغهه مقدردار یو اندې چیان دا کې پهې سره بدنې کتابه فلته تجی به مینو هوون دا ځناانه دي پرده کې د دغې کې کی دا یو مسلو سره علا چې عبادت په محاریمو د زنانو کې دې او کنه امام وحني پره الله وای چا عبادت په محاریمو کې نه دې امام مالک رحمه الله وای چې وګورې عبادت ګور چې د څنګه و بوله او کنه جوار دې کبولاو نو بیا په محاریمو کې دې وقبولن او چلتا پرتن و بیا په محارم کې نننه امام احمد او د امام شافعي نور روایت رسول کما خلق ددار محارم نګردیل کې پازي تابعین او منسوب نهغه یوخدې سوره نور ده آیات الله نسي پای کې راغلي وما ملکت ایمانکم او د دې حدیثونو د اعلان مش جمهور ورته جواب ورکړي چې صورت نور د آیات مبارک سید ابن المسيب رحمه الله فرمایلي لا یغرنکم آیت النور د صورت نور آیات د تاسو په لوګه کیوانه چې چې معنی ارده کې د ماملکت ایمانکم ذکر اغه محارمو کې مستثنا شویل دوی د هم د محارمو نه آیت نور تعلق د وینځو سره آیت نور تعلق د چا سره دی وینځو سره تاسو به هیڅ سوال لرئ چې وینځو حقوق د دورې بوسیما کې جواب درکړه ده چې راخذ د حقوق د مدار د زه هم په لغت بار خضر او بارګرزی د تورو نو خضر نه د مجازي تداوهم برات دو چې دا بارګرزی وازاده ګرځي او وازاده ګرځو چې بو د خصه نه په دیو ځبان دی نه دی نو پردا نه ای پردوی ده ده نو الله یې چې د خیر دې ګرځي نو پردې تی کنه کوی خیر سره پروا نه شي او باره کې دا خبره کوي چې عبد نا پرده دان لیکه دان دا دا دا پرده بایی شه ها غوا در جواران ای وجه دا چه خدمتونه کئی او کورت زیر ازی و اغوت نو مقصد دا اغوان دا خبرو پرده نکی اغه ده زنانو مخته یا لاستګوره و نه ا پرده نو اغه ترتی ته رسول <سؤال> الله پرمایېو چې زه رور وزه ازاد کیږي نو تاسو ما کې د دې نو د دې په چې موږ په دې اړه نو دا د د دې په اړه بابون کی بابون جہل مکاتبی ظافت خط المکاتبه بعد بیان د بی مکاتب کی کلش پسخشی مکاتبت زی مقصد دا لکھا اے تا ته ما چې کلچاست دې معاملہ د مکاتبات شي وي او هغه مکاتب د حضری کتابت ناجز شي وي چر د نشم بد او وخت دیمو کتاب خرڅول ژوندۍ کنه دي السلام دار چې دې دې کړې بیرته آزاد شو دغه شعبات شعبات شعبات می سره تل کې دای شیر زل اتر نه ها دا استره واقعه بریری دا ذکر کې او سبد جو بریری ځا ته ذکر شي بریری رزل اتر ناچودد انسوار بنه هلال قبلی ویذوا الله دا دی احل و عیال دی سرام مکاتبت کڑیو بدر کتابت کی ریسا دا کڑیو کنوا دا کلک کتابت پسوش شو بدی که روایت مختلف تی بخاری کی وطا سوائی زکر دی بریری واقعی مایم بخاری در چیز شل دی نب زیادت زکر کردی بعض نمالیمی چندی لسن نحق اوقیی بعض نمالیمی سبدری کتابت تا شویو پاینه مړی سن 91 شهر بهر حال دیو د 아이شی رضی الله تعالی خدمت کولو نو داخل قوم سره چې کړه مکاتبه ټوله لو رسید طاقت نه کړو پایشیره نه هم سره لا چیز ما زرط تعون و زمان بدل کتابت که زازادشن نوعی شیرز اینو نها ورتویی تست آدیس خوخنه ده چیستاکتول ده بدل کتابت زاداکم وزد ازادکم استاوالا مزمانت پارکم والا اینو خاص با عزت و ده قدر یو شیو چکلی زاد غلام ازادشن کی دغه د دونکو په دمو نه یو مانوي احسان دا له یو خبر دغه بریرې چې کله لاړو خپل مواليو څخه خبره وکړه نو هغه وي چې قیصره जिल्हा وتر نهه ستابته کتابت پری ادا کئ او ټیکدا حسبه دا ادا کیو تبا زاده شي تا ولاو زموږ د ایشیر زی اللہ تعالیٰ تاگی پیغام روڑو ایشیر زی اللہ تعالیٰ اسلام خبر نبیر صلی اللہ تعالیٰ تاگیر خطبہ موئے لہا او کما شرط چیزی خلق لگوالے اندازی تنبیح مرک چی کم شرط اللہ په کتاب کې نئی ان شریعت سے موافیق نئی رضا قابل خبول نئی گرچی سل نئی او نبیر اسلام ایشیر زی اللہ تعالیٰ تاگیر اوئل تتبدری کتابت ادا کاو الوالا ولمت قاتق قانون دے ولا بده هغه چا د پاره چا تتقل البته بعض روایت کی راضی جری بیر الصلات والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایلی وو چې دغه شرط کړ چې ولاب اساس د پاره نبه درې باندې فرال راغلو څنګه اولاولې مت اتقدم مریض غلغ شرط څنګه لګی نبی رسول الله مخله نو خلق دغه جوابونه کړی دي چې او دا حدیث صحیح دی کوم چې شرط لګاوو د ذکر دی او بعضو ویل چې د دې کې بابي پالره حضرت پرسل المخذا چې د شرط طلب وکا د شرط تو کله او دریم جو اول درې چې دا قوال <سؤال> نبي عليه السلام ز चिरن کړه توبې او خدا ته ضرورت درې او یەکم شرط دا قران سرو سيلام صلى الله عليه وسلم سو کولای دي چې ثبت نه لري خبره خبره د شدا خبره چې مخاطب د بدرې کتابت په حضرت عجز شي انسان خرڅول شي اچ هرڅه کې چا زادلو نو ولاو د موثق د پاروی بریره را نه شیر ضلع ترنحات انداري او خدای نوم په کتابت فلکه او ینو ادا کړې د کتابت فن یو کاق فقالت <سؤال> لها عائشه وېدي عائشه ضلع او اصل اهلتا پاینا حبو بریو خولته زادہ کمسته کتابتا ویوتا ولا ما ده مداکار کو په ذکرت ذالک دا خبره ذکر کلا بری ریخ ول التاغو انکار پرووی کی خوخی دایشی رجله ترنا انت ات سیواله کی صحاب غټی برټا جوړی کی او ویوا ونا استا مونږه پا خبره ذکر کړه اي شیر زلنانه بیر رمضان بیر استرا تو استرا مو دیت وا اخلاص زلک ولا الیم ان اعتقرا بیا پاس دو رسول صلی الله علیه و سلم نو وی ما بال انا تنشتری تو نشروتن سه حالا خلق چله گی شرطنا کتاب د الله کی چا چولو شرط دی کتاب د الله کی فلیص له ولا نش اگر چسل کارت تاولا گئی، شردہ لڑی لائم تیوڑیر مضبوط ش ای راله برېران انته و تو مقاته خپل کې ننی ووي م مقاوت کړی د خپل ه په نه او کېو په هر کال <سؤال> کې و کېیمداندو کار و شیر نه ک چې دخواستا د حالله چې شمیر کم دغه نه وواړه او کې په شمرهول یو زل سره تا او مستا والله زماه پااره نه کار کوونه نولهړه په خپل الپسې بین نه حریز بیا کوو کې زور بیا کوړ دا خبره yawa Allah Allah نه شام پر ما بعد ری جان یقول احدهم سره حال سلوچ په کی وی چې پلان کې حضرت او خبر الله انه انما الولایه من عطا کمر درې چواله باندې چا درې چواله وکړ هه دې پوري چې کومه هریس د سن شو غریب تعلقو د مکاتبات د بریری رضی الله تعالی عنہ کیدا را شیر زها خادمه او غیظه ذکر او د روایت کی مکاتبات ذکر کوي د جویری رضی الله تعالی عنہ دې پره تفسیر چې کتاب الجihad کې 13 شو عیشة رضی اللہ عنہ دیو آقیدلتی ان بیانی قال لندہ ای وقت واقیش و جویریب انتو لحاریز ان مستانیخ فایسر صحابیت ابن قید ابن شماس کیا لغلط رزوی لی مکاتبتو کو پاقوال نتبانی و کانت امراتا من لاحظا اولا بریرہ رضی اللہ عنہ یو زنانا نمکینا تاخذ حلعین نیووبه دیله رسترو په سترو کې وډیره خښ کاره کړه بعض انسان سي چې هغه د رنگ نه د سرسپینم دی اوسې قدرتی دغه پر رنگ کې دغه اخذ ماده ډیره دا چې ویږي رسول الله ترنه هم دسو قال ته ایشر ذللات نه هوی پجات راله او سواله کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کتابت کې فلم مقام تر الباب کلان چ په دروازه ده کی میو درنه پر ایتو ما ولیدا کرے تو مکانه ما دریدو در دل پد وکړ او زه کوشم دل الله په نوم بروا ان قریب د ویني بر دینه مثل لاش ما په طریق خراج خدمت کړو په دې ګا کې بیرل لته بل بل شو تابان ذریبر په ميز کې را دي چې قلش خوندي نه خوښي او تا زله بتمه چې جوړي وموخه وقالت رسول الله في اذا لا پیغمبره انا جوريہ بنت الحارث ذریہ بنت الحارث او یقینا نو د امر زمان اغا چ پټن نه پتا او یقینا زواقیشو په اسر صاحب دي بن قتیب بن شمس او یقینا ما مکاتبات کله پخ پند پس راغلی تا تا غړیم تا تا سوال کومستان په بارا د بدر کتابت کپل نوویل رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم فهل لك الى ما خير پایشتي <صحكت> تر غوښته پترپداري چي دي نه به كړي او ما هو دري يا رسول الله نبي او ديان کي كتابته کي و اتزوجي اتيستانه كتابت زاده کموذي پنیکا کمسن دي داو دغې د پارسونو قال تاي قد قال تمنا كار كړې دي پرازي قالته پایشر نه وې اتسام يعني ان خلق اوردل رسول الله صلی الله علیه وسلم دویرې نه څنګه کړه؟ ما فی ایډیه مین السبی دیوازات پرځتی دیو پلاسرونکو خیریانو دیو داږي تفکر او ایوي آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم څرګنی د رسول الله صلی الله وسلم د عائشې نه وې کومه راي نه امراته د محمد رضی الله عنه چې ویډې په اتباع د برکت ترپا خپل قوم ینه دینچه خپل قوم ته کم برکت او خیر ورسیږي ته د پیغمبر وروړي آزاد کړی شو دنی په سبب مئات اهل بیت بن بن المستلخ سلکور ند بن المستریک کورونه جی افراد پسې قال ابو داود امام ابو داود ته وځدینه ی خپل مسلک په اعتبار مسلک مستمر کويو شاهد حجهت به ان الولی هو یزوج نفسه دا جد دې بریږي چې ولي فلزان تپني کاوله شي وزران د کدرې صورت بدل <سؤال> شي چې تر تر لورو او تعالی <سؤال> ښیار درکوز یی دغه پلار سوق نو او تا دې चित्रي وبستام پر اچاره مور کې ځما ته اعتراض نشي او تا دې تبل چارو په ديور قومزان دی واغسته نه دېشته شي ولي شوې کنه دا و نکاح هو څلته کې کی تر لورو سره دګه کی و دیجی کی دا سوال رضیی ہے چه دیجی کی ولایت دا کم زینو نو آمدازی چکل نبی علیہ السلام دا جویری ازادکلن نبی علیہ السلام دی ولیشو آیا باغ قانمچ آس سلطان و ولی ماللہ نبی علیہ السلام سلطان و تانو زمان دا احناب مستقوی چه دینا دین خبری سنباک کی کتاب و نکاک رضی چې اوه والیغا دا اختیارمند د خپل نپله وال <سؤال> اختیارمن د خپله نه پسته خپل ځان پهنی کار اوور کولی شي دا سره د ماه اه چې ن کا په باره دې ته کې وک نه شي بابن فی العتق علی شرط باب نے بیان دا زہ دولو کی پر شرط باندھی شرط یہ شرط مثلا دانا جو سڑے اور غلام وو ته از ولیکن نازارې نه پاس وړ د سی کی د سی هغه دا ورته د ما د کور خدمت پکې اوسه ما پټه بچ کنه نو आले او د پټه خدمت که دا کول شي کړی شي ټول جمهور وای نشی نه وځه دا چې کله یو سره آزاد شو د هورش تاسو څو برابر دره کا و ده هو نه هته د ورځې سبق کا جی په سبق تمبیږي ټول ان سکه د یو سکه کې کبه نه ستېو سکهي هغه وای چې ما سکه نه وای ته مونږ یې نو ډېر کر ته مونږ په وځ نه ګورل چې نه ګوري به منه کی تا ځلې او ورګلې الله الله کله کې چې وټلې هزار نو د هو ملک نګر خو د خدمت فاتش نو د حور خدمت چره دا هم مملوک د حور دربل جان لري دیو جن دا شرط نه لسي او کبل پرځال ګولې مو په اعتبار وورلا لګیندل دي چې کمهاري موسنی پراولې ری داینه به ظاهر دا معلومیږي چې یو شرط لګول صحیح دی الله دا یې جواب درې چې دا شرط اتیاه د واه رضی الله تعالی او ترنا هو چومي سلمرجا ته وي چې بس زبرد پیغمبر علیه السلام خدمت کوم از نه دي کیږي چې اتیاه او, أو دا داندې دې شرط ده شرط دای چا نه بغیر مشروط نه کی او حداره پچا په لوز پاوکلج سوابه او کدا چې اوچ کوملا وز کلو د پاو پاورګن سکه دمج بر کولې نشي دا یو خامخا راکار ٹھیک شه ٹھیک شه دل تر اعلی سعید ابن جمحان ان سفینا نبی علیه الصلاۃ والسلام د په نوم کې ډېر اختلاف باقي وي د نن مہران بن فرخ سوګ د نن بخران ګرځي شکرومان ګرځي شکرباح ګرځي دا سټینې د تاریخ نوم خوده شو وي چې سفر کې دی روان چا د سې هیدرون شو جو دته به دغه جیداو سراوالا د په سره یو څه خري خوده او چاود داللا چا تور را چولا چا نه زرا چولا چا یو سره نه سمي په پنګ جوړ شو د ير اروانو د ريوین كار نه کول چې نبی عليه السلام وليد نو ورته انت سفينه تو گشتي هرګه د پیغمبر دا خبره دومره خو شې خپل خپل می ورکو دای ځنه دم کې خو عزيزي دې مني خبري زموږ سره بي عليه السلام کړه سمربا مزي او <سؤال> قسمتته خلق ت شو دي مخ د مک او دا اغ د پ دی چې تا با دی باره کې د تاریخ په کتابونو کې کسا زی کرد دي چې کله مجاهدینتللی بعضه او افریقی غزوات کول نو دی په سمیشن معګی ته نواپس چې راتونون د غریب دګلاتو کلار رکته چې لا تورک شو د جکاتو د تمرای وړي او دا پریګي پزنګره ته چې ازمري قدم ماران ډېر په کثیر تعداد باندې موجود دي نو دی ویرو نو کله چې ازمري دې طرف ترات دوه مدوتوي چې ای ازمريا تا ته پټه تیز سوکې از خادم در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یما ازمان لار رکشاوش چوگر یا ما تزرر و نرست نویی چی ازمار راغ او اغد اخبار لکی ری خخپو پل ملک کرا چرا ننیستا او صلی اللہ تاوالی و تا شروع لکسنگ ته سپیتا گتری کنا ناست پی بازی وقت کرا چی جذبہ حالات ویچی مالک و تا شروع لکی ری خخپو نه نمازی او دا چی سر تاوالی و تاوالی او د سفینه رضی الله تعالی او تر نه نو مخ کی شو د زنګل بلاره کی او ټوله رہنمایي ورته وکړه زنګل کی کوملارونو په ټوله لارې دی وو چې ګل وایي چپ کېدونې مخ کې راځي درو هغه طرف ته بیا پلاړش بہت ته چې سفینه رضی الله تعالی او تر نه او د زنګل نو اوستو اورې خپل ګورته ورسله الله دایي خلق علیکو غلام لیومی سلمہ می سلمہ قالت دوی یي ز تازا دوم او خدمت کی غرسول الله صلی الله علیه وسلم سلم تر سوچی جو اندی فقلت ما وتی او کته دای نه کې پما ما فارقت رسول الله صلی الله علیه و سلم عايشه زنه جوړا کیم در رسول تر سوچی جو انده ما آتقت نئیدِ ازاد کم وشترتت علی فرمهنی شرط لکو علی ورگو بابن پی من آتق نصیبا لہو من مملوک د یو خبره ذهن کې کې نه وو تلکانو وګورایو ایتت او یو ايټاق ایتکه انسان آزاد ورنه پر چکم اثر مرتب کیږي هغه ته وایي ازادي په دې کې امام چې او پاد صاحبانو په درمیان کې اتفاق دي چې ایتک نموت کمه مثلا یو تاریخ خپل نیم غلام ازاد کړلو نو دغه ټول آزاد ترنو ته ديږي نو چې یو غلام د دوه کسو من کې شریکو یو څوک خپل حصہ آزاد کړل نو غلام ټول آزاد شو ای ته کې سند راځي تجزین ناراضي چې نیم غلام آزاد یو نیم دي دا د دې چې یې تجزین قبلایږي اعتاق ازاد اول بدا آزاد اول چې دا, دا متجدي کی جنم متجدي امام سي وای چې دا متجدي کیږي صاحبين وای چې دا نمتجدي سنچيت نمتجدي ا طاقتهم نمتجدي امام سي وای چې متجدي کیږي نو مقصد دا چې دا کميسا دموتیق د خپل غلام دا آزاد نو بلې چې ګمندن د دې طرف نه نه کړې دا خپل به استرای ازادي او چې کله اوس خپل غلام آزاد کله لو د تاریخ خپل غلام څه کلهو د امام چې مسلک پرې کېدارې چې باقیماندی څه کله طرف پر دوه امر اختیار دې یاده باقیمان د خپل طرف باندې آزاد وګرځي اوس غلام خیر وخلل شو وګر دې نه کید غنډي استثنا په چبس ته راځي مار چې مات راځي او ائمه ثلاثه دې بار کې دا وایي چې نه چې کله دا ځار نو بس چې دې ته خوشو باقي ما نماز شپ خپل باندې باقي دې شو آزاد شو رات شو ورس ته به بیا نور اختلاف ته وځي نباون پی من آتق نصیبا له من مملوک انا رجو لنیو سلی آتق شخصا لہو ازاد قلق اخبال ایو ایسا و غلامنا لہ خبر نبی علیہ السلام تذکر فقال نبی علیہ السلام و فرمیل لے سلی اللہ الله کن لالہ دپار شریحی کنشتا ماندانورنیہم ازاد کی زار ابن کسیر پیادی سے پاجاز نبی علیہ السلام اکتقا ہو نبی علیہ السلام ادھائی تک جایز اگرانو تا دین ایسی نسی صحبین او ایم خمسا اقبل مسلک باندی چکو یہ کدار سڑے ماندار او بشت اعزاد شکو امام سے بوئی چنجید مقصد نے ترغیب اور کئی نبی علیہ السلام سڑیتا چو سڑیاں تنیم آزاد کونی موصریری نقطه سر زاد دل شریک ترجیبی خبر پادشو حکم نو مد روایت مالمی کمر وایته کی سایدا او غینوی عام معلوم او کم روایتو کی سری خپل ازادی کړو خپل ازادی لهلج انسان خپل غولام اوس الچ یو غولام شریک دې دو په مست کې درو او باغریږي قیصرشی اسمه کیا ہوگا نور پس سبب کې دغه مسله